שיחה מספר 25, בני הרופא. מיכאל יושב בבית קפה ושומע שיחה בין שתי נשים. אני רואה שיש לך מצב רוח רע. כן, קצת. מה קרה? זה <אז> שום דבר. זה דני. מה קרה לדני? הוא חולה? לא. אז מה קרה? הוא הפסיק ללמוד? לא, הוא לומד, אבל... מה הוא לומד? פילוסופיה. מה רע בפילוסופיה? הוא יהיה איש משכיל. יוכל לדבר על הפילוסופים הגדולים. מה הוא יעשה עם פילוסופיה? מזה לא תהיה לו פרנסה. איך הוא יוכל להתחתן, להקים משפחה? ולא אמרת לו? אמרתי. ודאי שאמרתי. מאז שהוא היה ילד. תהיה רופא. זה מקצוע טוב, מכובד. נהיה דוקטור, קראתי לו. והוא עושה לי דבר כזה? ממש אסון. פילוסופיה זה לא אסון. אולי הוא יהיה מורה באוניברסיטה? הוא רק מבזבז זמן. לו לפחות היה עורך דין. גם זה מקצוע טוב. עורך דין לובש חולצה לבנה, מדבר יפה. את יודעת, הילדים האלה חושבים שהם יודעים הכל. נו, <מח> <מח> מה אנחנו האימהות יכולות לעשות? רוני שלי... מה הוא לומד? כלכלה. כלכלנים עובדים בבנקים? כלכלנים מבינים בכסף? זה מקצוע טוב. מה עושה דליה שלך? דליה מתכנתת מחשבים. היא גמרה מתמטיקה ומחשבים באוניברסיטה. איזה מין מקצוע זה לנשים? זה לא מקצוע נשי. היום הבנות לומדות את כל המקצועות. אין מקצועות נשים וגבריים. מה את מדברת? יש לה כבר בחור? לא, עוד לא. זה בגלל המקצוע. מתמטיקה ומחשבים זה מפחיד את הגברים. שתלמד להיות מורה או גננת, והיא תכף תתחתן. תגידי, שמעת על רמי, הבן של רבקה מהקומה השנייה? לא, לא שמעתי כלום. הוא פתח מסעדה. מה? מסעדה? איזו מסעדה? מסעדה סינית? מה הוא מבין באוכל סיני? הוא מהנדס, לא? בטח שהוא מהנדס. הוא מהנדס אלקטרוניקה, אבל הוא רצה עסק משלו. מסעדה. מסכנה רבקה, אני לא מבינה את הילדים האלה. אני וואלי לא למדנו באוניברסיטה. הייתה מלחמה, היו צרות, בקושי גמרנו בית ספר. הילדים שלנו מקבלים הכל, ספרים, אוניברסיטאות, ובסוף הם פותחים מסעדות ולומדים פילוסופיה.